Volt egy ember, aki, aki úgy kezdte az életét, hogy hát nem tudom, hogy kezdte, már a születését nem ismertem, de, de később majd azt lehetett látni, hogy egy igazi áldott ember volt. Tehát egy olyan ember, aki, aki úgy megbecsült volt a társadalomba, eh, szerették az emberek, eh, egy idő után nagy gazdaságra is tett szert, eh, földei voltak, szolgái voltak, gazdag ember volt családja is volt, több gyerekei voltak, és, és tényleg úgy érezhette, hogy ő, ő egy kivételes ember, egy áldott ember. És az is volt egyébként. És hát egy pontig, aztán egyszer csak jött valami az életébe, és, és az a gazdagság az eltűnt. Az, ami volt neki, az, az eltűnt az életéből. És egyszerűen nem tudtam, mit kezdjen ezzel a helyzettel. Ugye az első énekeltük, hogy te adsz is elveszel, Hát ez az ember is azt mondta, hogy hát jó, hát az Isten adott áldást, most meg ezt engedte meg az életünkbe, ez van. Ment tovább az élete, és itt nem élt véget a története, hanem következő lépésként, már nem tudom most hogy mik jöttek, de jöttek elég sok minden. Jött egy betegség az életében és nem kicsi betegség volt. Nagyon mélyen volt a betegségébe, és mindenki azt mondta neki, ilyenkor vannak jó haverok, barátok, tudjátok, hogy Nézd meg körbe az életedbe, biztos van valami bűn benned. Isten azért engedte meg neked. Biztos a családodban van valami, van valami. És akkor ez még nem volt minden, halad tovább az élete, és akkor halál ütötte föl a fejét a családjába. Gyerekei haltak meg. Akkor már el is mentek hozzá barátai, és elkezdtek vele beszélgetni. És mondták neki, hogy nézd körbe az életedbe, hogy mi van veled, mert valami lehet, ott, ha ennyi minden történik. Nincs áldás az életedbe. Olyan jól tudták mondani kívülről, hogy mi van vele. És uh, ez az ember egy nagy példa nekem. És ma remélem, hogy mindannyiunknak egy nagy példa lehet. Mert az ember a legmélyebb pontjába egyetlen egy dolgot tudott. És azt úgy kiáltott fel, azt mondta, gondolom, eddig már tudjátok, hogy kiről beszélek, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él. Egy ilyen helyzetben, amikor, amikor tényleg, Tele van problémába az élete. Ha rengeteg dolog minden van, akkor hát nem tudom, hogy kiáltottam volna fel. Hogy uram, szabadíts már ki ebből. Uram, add vissza, ami volt nekem. Ez csak egyet tudott mondani, azt mondta, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Itt van csomó fordítás, de a Rigi egy picit félrefordította. A revidiát már javította ezt. Mert azt mondja, hogy és miután a bőrömet megrágják a férgek, testemben látom meg az Istent. Halleluja. Tényleg mekkora példa lehet, hogy egy olyan ember, aki eljutott a legvégső pontig, az egy ilyen mondatot volt elmondani. Valamikor, nagyon régen, igazából a biblia is vitatkoznak, hogy ez mikor is történt, sőt olyan teológiai álláspontot is láttam már, hogy ez igazából nem történt meg, hanem csak egy ilyen leírás, csak egy ilyen mert egy költemény, ami, ami, ami megszületett a Jobb könyve, Jobbról van szó a Bibliában, de a Biblia utal rá egyébként, és Jobbról úgy beszél a Biblia az Ezékiel könyvében, Ezékiel 14-ben, mint egy élő szeméről. Ezékiel úgy említi, hogy, ha jól Dániel mellett említi meg, hogy ha Dániel itt lenne, és Jobb, akkor se tudnák segíteni. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen ö, szintre emelés, őt Jakab 5.11-ben is olvashatunk Jobbról. Tehát a Biblia igazolja, hogy élt ez az ember. Úgyhogy ö, nem egy költeményről van szó, csupán, ha bár ilyen költészet stílusban lett megírva ennek egy része, a Jobb könyvének, hanem egy valós emberről van szó. Valamikor valószínűleg, mivel Izrael népanyja nincs említve a Jobb könyvében, Ez vagy előtte, vagy párhuzamosan ott az elején történetett Mózes ideje környékén, vagy még azelőtt egy elég régi történetről van szó. Ezt csak azért mondom el, mert egy csomó mindent nem ismerhetett jobb, amit később már ismerhettek, akár az ószövetségbe, de mi meg pláne ismerhetünk, mégis milyen nehezen jutunk el arra, hogy ez legyen ez a mondat legyen az első helyen az életünkben. És én most ezt a mondatot szeretném, hogyha úgy megtanulnánk, bármely fordításból ismeritek is, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él. Szoktatok így eveset közösen mondani? Mondjuk, mondjátok utánam, jó? Mert én tudom, hogy az én megváltom él. Mert én tudom, hogy az én megváltom él. Egyelőre csak csak kidálljunk, aztán majd megyünk tovább is. Ez a megváltó szó azért elég furcsán hangozhat, azt gondolom, hogy a régi, ahogy tudjuk, hogy ez mikor is íródhatott, Ugye ennek a világnak szüksége van megváltóra. Jobb tudhatott arról, hogy ennek a világnak szüksége van megváltóra. Nem tudja anélkül megmenteni magát. Mondtam, elmondjam, hogy nem, de hát néztük a, a, a célembert, vagy mit néztük meg. Superman. Vannak ilyen, ilyen sztorik, és hát van elég sok hasonlóság, amit így lekopintottak a Bibliából, de mindegyik ilyen szuperhols filmben azt látjuk, hogy az az alap, hogy a világnak szüksége van, jó, hát egy más irányú, megmentőre. Annyira lekopintották itt az acélemberből, még az is látszik, hogy amikor elindul szolgálni, akkor hány éves lehetett? 33. Hát természetes, ugye? Szóval, amikor így megmenti a világot, akkor ez akkor történik az életébe. Na mindegy, ez zárója bezárva. Megváltóra szükség van. Mit is jelent a megváltás? Én sok mindent beszéltünk arról, mi is történt a kereszten, és azt gondolom, hogy ha indítanánk egy ilyen sorozatot, akkor minden vasárnap egy éven keresztül tudnánk beszélni és újat mondani, hogy mi történt a kereszten. És próbáljunk úgy belegondolni. De most én két dologot szeretnék, amit az Ószövetségből elő van vetítve, hogy mi fog történni a kereszten, és majd a zsidókhoz írt levélbe pedig elmondja, hogy ez történt. Zsidók 9-10-ben azt olvassuk, hogy a zsidókhoz írt levél írója megmagyarázza, hogy az Ószövetségben mi is történt, mit is történt, előképe volt mindennek, ami majd történt és Jézus betöltötte az ő kereszt halálával. Hát tudjátok, hogy hogy történt az Ószövetségben az, hogy, hogy ez az engesztelő áldozat, amikor az egész népért valahogy bemutatták az áldozatot azért, hogy, hogy a nép felszabaduljon az ő bűneiből és legyen kapcsolata az élő Istennel. Ezt a törvényt Isten Mózesnek adta és elég érdekes, ahogy ott van, nem tudom, megfigyeltétek-e, a Mózes harmadik könyvében az van, hogy, hogy egy áldozatot kell bemutatnia a papnak. Mózes könyve a harmadik rész, vagy a harmadik. három mózes, majdnem úgy mondtam, de csak egy mózes volt, ugye? A harmadik könyvből a 16. részbe olvasunk erről a történetről. És azt láthatjuk, hogy eleve, hogy a pap tudjon egy olyan bemutatni a nép bűneért, ő neki szentnek kellett volna lennie. Na és hát hiába mutatott be magáért áldozatot elég gyakran, meg meg is fürdött, meg egy csomó minden volt, ugye be is merítkezett a pap néhányszor, de erről most nem, uh, hanem mielőtt bement a szentek szentjébe, saját magáért, hogy az utolsó pillanatban is még történjen egy áldozat, hogy ő tökéletes ember, úgy tudjon áldozni a nép bűneért. És a zsidókozit levél azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak mindezt nem kellett megtennie, mert ő tökéletes volt. Tökéletes volt, és bemutatotta ezt az áldozatot. és Úgy fogalmaz a zsidókhoz írt levélre, írója, hogy egyszer és mindenkorra bemutatta ezt az áldozatot. Az Ószövetségbe évente egyszer ezt, a, ezt megismételték, azon kívül még mindenki mehetett feláldozni meg, stb., de évente egyszer az egész népért volt egy engesztelő áldozat, ami előképe árnyéka, hogy beszél a zsidókhoz írt levél, azt mondja, hogy ezek az árnyékai annak az eljövendőnek, amit mi már ismerünk, Jézus Krisztusba eljött. <kül> Olvasom itt a Mózes, 3. Mózes 16. 12 t Beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának halála után. Meghalt két fia Áronnak azért, mert ők úgy tettek valamit, hogy nem volt meg az az utolsó pillanati szentségse. És azt mondja, hogy akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek, mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be szent, akármikor a szentébe, a kárpiton belül, a vévő födél elő, hogy meg ne haljon, mert a födél fölött jelenek meg a felhőbe. Ez volt az Ószövetségben, és az Ószövetségben mi olvasunk, Zsidó 10-19-20, mivel pedig atyánfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által. Nem csak, hogy utolsó pillanatban, hanem bármikor a Jézus vére által mi bemehetünk. Ha felfogjuk, ez mekkora kegyelem, Hogy mi oda mehetünk az Istenhez, az Atyához, és kapcsolatban velünk. Kapcsolatban lehettünk vele a dicsőtés által. Oda mehettünk teljesen is, megérinthetett bennünket. Azon az élő és új úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Erről szól az Úrvacsora majd, hogy Jézus Krisztus teste által. Van lehetőségünk oda menni az Atyához. És de ahogy megyünk itt a három Mózesbe, mert azt olvassuk a zsidókhozét levélbe, hogy Ami az Ószövetségben történt, az az árnyéka, vagy az előképe annak, ami történik a kereszten Jézus Krisztus által. Fontos látnunk, hogy mi is történt ott. És valamivel nem szoktunk gyakran foglalkozni, hogy van ott kettő darab bárány. Nem egy, hanem két bárány van. Egyformák. Nem fémásolva van, de szépen egyformában rajzolva. Hát nem én rajzoltam ennyit erről. Úgy olvassuk tovább itt, hogy két kecskebak kellett. Jó, nem jól mondtam. Két kecskebak kellett. A 3 Mózes 16, 7 10 ig úgy olvassuk tovább, hogy azt mondta az Isten, hogy fogjanak két tökéletes kecskebakot, és vessenek rájuk sorsot. És miért? És azt mondja, hogy az Állítsátok azokat az Úr kijelentés sátrának bejártához, és vessen sorsot Áron a két bakra, az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat pedig azézelnek. Vesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésen az Úrnak jutott, és készítse el azt vétekáldozatul, azt a bakot pedig, amely a sorsszövetségben azázélnek jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést vége, végezzen vele, és elküldje azázélnek a pusztába. Nem tudom, hogy ismerős -e ez az ige, vagy ez a történés előttünk, hogy mit is jelent ez. Nem azt jelenti, hogy egyik bárányt föláldozták Istennek. Ez az az, az él, vagy az az az, az él. Ez utána lehet járni ilyen apokri fíratokba inkább, de egy ilyen bukott angyal, tehát a, a sátánról van szó, meg vagy annak az angyalairól. És oda oda kellett vinni a másik bárányt, vagy oda kellett küldeni neki. De semmiképpen nem arról van szó ebbe, hogy áldoztak a bűnért Istennek is, meg az ördögnek, nehogy ilyen félreértésbe essünk bele, mert nem erről van szó a Bibliában, hanem menjünk először az egyik bárányjal, mindegyiknek egy fontos szerepe van, és a Jézus kereszthalálában és is egy fontos szerepe van, és a mai megváltás gondolkodásunkban is egy fontos szerepe van. Nagyon sokan eljutnak odáig, és ez egy nagyon jó dolog, Hogy elfogadják azt, hogy Jézus Krisztusnak a vére, az kiontadott a bűneinkért. De mi van a másik bárányjal? Miért kellett az Ószövetségben még egy? És ez hogy jelenik meg nekünk ma? Ez is egy fontos kérdés lehet. Jézus Krisztus egyetlen áldozattal e, vállalta magára. Nem két Jézus született. E, azért, mert ő tökéletes volt. De majd egy kicsit később megyünk, hogy hogy is történt ez. Zsidó 10.25-ben azt olvassuk, hogy nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogy a fűpap megy be évenként a szentébe más vérével, egy másik bárány vérével. Mert akkor soko, sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bünt. Ezután vágja le a bakot, minden a vétek áldozatát, vissza Mózeshez. Vigye be a vérét a kárpiton belülre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogy a bika vérével cselekedett, hints a földére és a födér elé. És így végezzen engesztelést a Szentélyért, Izrael fiainak a tisztaságára, tisztátalansága miatt, és minden védkes hiszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentett sátráért is, amelyek köztük a tisztátalanok között van. Az úr Jézusról pedig azt olvassuk, hogy Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer és mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Vagy a Kolossi 1.22-ben úgy olvasjuk, hogy most viszont megbékéltetett, emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat állítsa majd az Isten elé. Állítsa majd az ő színe elé. Hogy mekkora kegyelem az, hogy Jézus Krisztus vére megoldotta azt, és erről hallhattunk a múlt héten is, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, fölvitte a fára a mi bűneinket, és azok nincsenek már. 22, 20-22-t olvasom itt továbbra leszről. Ha elvégezte az engesztelést a szentélyért, tehát az egyik bárányt, azt, a vérét azt meghintette, tehát hogy egyik báránynak meg kellett halnia, akkor jött a másik, És, azt, és egy nagyon érdekes történet van. Oda kellett vinni ezt a másik bakot a sátor elé, és azt mondta Isten, hogy Áron, tegye rá a fejére a kezét, a bak fejére, és azután, és mi történt, miért tette a fejére a kezét? Ezt a bünt az összes bűnt, ami ott megemlítettek, és ami Izrael népe érintett volt, azt ráhelyezték erre a bakra, Bakfejere a kezét, ráolvasták magyarul, és utána kikülték kikülték a legtávolabbig helyre, ahol Izrael népének nincs útja, ahova ők nem mentek, és oda küldték el ezt a bárányt. És ez egy nagyon fontos kép egyébként, hogy Izrael népe tudhatta azt, hogy az a bűn, amit ennek a fejre ráolvastak, az nincs köztük. Az nincs ott köztük. És ez a kép egy fontos dolog, azt gondolom. Az Úr Jézus, amikor meghalt a kereszten, mielőtt meghalt a keresztem, magára vállalta az összes bűnünket. Az ő fejére, az ő vére kifolyta mi bűneinkért, hogy az atya, hogy az atya tisztának lásson bennünket, kifolyta az ő vére azért, hogy ezen a véren keresztül Isten tisztának lásson bennünket. Ne lássa a bűneinket, ne lásson, ne lásson bennünket, Olyannak, mint amik mi lennénk amúgy. És betöltötte ennek is a szerepét, magára vállalta az összes bűnt. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy az Úr Jézus hogy szólította az Istent végig az új szövetségbe? Atyám. És egyszer a kereszten a legvégén másképp szólította. Azt mondta, hogy én Istenem ott abban a pillanatban már egy tökéletes ember állt a fán. Jézus Krisztus elhagyva, elhagyta az atya őt. Magára kellett, hogy hagyja, mert oda nem mehetett vele. Mert rajta voltak az én és a te bűneid. Rá volt, olvas, fe, olvas a fejére, és elvitte. Ha úgy tetszik, itt van egy-két ilyen kitétel, és lehet így is gondolkodni ezen, hogy Jézus miért is járt a pokolba utána. Én úgy szoktam mondani egy csomó minden más miatt, és ő kielentse a győzelmét. De visszavitte a bűnt oda, ahova való. Ahogy az Ószövetségben ennek a másik baknak az volt a szerepe, hogy elvigye a bűnt vissza az ördögnek oda, ahova való, úgy Jézus Krisztus fogta a mi bűneinket, meghalt értünk, és elvitta a mi bűneinket oda, ahova való. És ott hagyta nála. Hogy tekintünk mi az életünkre? Egy kulcskérdés az, gondolom, a megváltásra, hogy az elsőt fogadjuk el csak, Azért nagyon jó dolog, mert üdvösségünk van, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk. De mi van a bűneinkkel, amit mi megvallottunk előtte, az egy Jánosba, azt olvassuk, ha megvalljuk a bűneinket, akkor az ott van rajta. Akkor az már nincs köztünk. És azt mondja a Biblia, hogy akkor nincs így már semmi károsztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Miért? Mert az a bűn már nincs ott. És ne csak másra gondolj, hanem most egy picit saját magadra. Hogy azok a bűnök, azok a rossz dolgok, amik, az, amik következtében az életed félrecsúszott, azok a bűnöket, ha megvallottad, akkor nincs veled. Akkor az a bűn már nincs ott. Mert Jézus elvitte. Nincs egy helyiségben, nincs, nincs abban a faluba, nincs abba a városba, Nincs a földön. Ellet véve. Mekkora kegyelem ez, hogyha elkezdjük megérteni, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. 1 Péter 2.21-ben azt olvasjuk, hogy mert maga vitte fel testében a fára, ami bűneinket. Hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Jézus abban az állapotában, amikor ott állt a keresztény, és azt mondta, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nem érthette nyilván. De vállalta ezt. Vállalta, és miután vállalta, onnatól kezdve pedig Nekünk szabadságunk lehet. És milyen jó lenne, hogyha ezt mernénk is használni, hogy mernénk megvallani, hogy köszönöm Jézus, hogy meghaltál az én bűneimért. Köszönöm, hogy lehet kapcsolatom az atyával, bemehetek a kárpitom belülre, de szabad lehetek a bűneimtől. De megbocsáthatok én is magamnak, mert Jézus már megbocsájtott nekem. És ez egy fontos lépés az életünkben, hogy merjük ezt elhinni. Mit jelent ez nekünk? akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetekből. Olyan fontos az, hogy a mi lelkiismeretünket Jézus vére megtisztította. És tiszta lehet. És hogyha a lelkiismereten keresztül az ördög vádolni akar, akkor ezt utasít vissza, mert Jézus Krisztus a lelkiismeretet is megtisztította. És ez egy fontos dolog az életünkbe, mert ez az a hely, ahol a szentszelem is sok jobban kitejesítni az életünkben. Ott szükség van a tisztaságra. A lelkiismeret tisztaságára nagyon nagy szükség volt, mert amikor mi bűnben éltünk, akkor megtanultuk elhallgattatni azt az Isten által belénk helyezett lelkiismereted, és már nem annyira szólt, hogyha ugyanabba beleestünk úgy a hibába, csak eleinte, aztán mindig így mehetett tovább az életünk. De amikor megtértünk és hoztunk egy döntést mellette, vagy ha ezt ma megtesszük, akkor Jézus Krisztus megtisztítja a lelkiismeretünket. És újra az lesz, akin keresztül Isten tud szólni hozzánk, és amikor egy olyan helyre mennénk, akkor már nem csak a lelkiismeret, hanem a Szent Szellem is szól, hogy ez már nem a mi útunk, amikor azt tennénk. És ez egy fontos dolog, hogy ha elkezdjük ezt megérteni, hogy Jézus Krisztus mekkora állatot hozott értünk, akkor eldönthetjük azt, hogy akkor mi nem akarunk a bűnben élni, hanem mi a tisztaságban, a szabadságban akarunk élni. Igaz szível és teljes hittel, mind akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkismerettől. Ha ekkor ráadatot hozott Jézus értünk, akkor mi nem élhetünk bűnben. Tehát jobbnak a bizonságtételével szeretném tovább folytatni, hogy euh, mondta jobb, mert tudom, hogy az én megváltom él, Egy másik fordításban pedig, a, a revidiálba pedig úgy olvassuk, hogy és végül itt megáll a földön. Az eredtébe úgy olvassuk, hogy utoljában az én porom felett megáll. Káldi fordításba, hogy és az utolsó napon feltámadok. Azért olvassuk itt több fordítást, mert egy picit itt más és más értelmei is lehetnek. De nagyon fontos az, hogy, hogy itt Jobbnak egy olyan mély meggyőződése volt, hogy ő tudta, hogy fel fog támadni. Futó, hogy fel fog támadni, mert a következő vers az egyértelműen bizonságot tesz erről, mert azt mondja, hogy ez az én testem, ez itt el fog porhadni, de mégis azt mondja, hogy testembe látom meg az Istent. Olyan kielentést kapott, amit, amit mi új szövetségiek már a korintusi levélből megkaphattuk, hogy új testet kapunk majd, meg a test a levélből pálon keresztül, hogy lesz majd egy új testünk, és abban látjuk meg, ő pedig itt már erről beszél. És ez egy e, csodálatos dolog. De mit jelent nekünk a feltámadás? Mit jelent az, hogy fel fogunk támadni? Szoktunk ezen gondolkodni. Jelent ez nekünk valamit? Ma olyan divat kereszténynek lenni, csak úgy, hogy ilyen, ilyen értékek miatt. Így meg is magyarázni az, hogy, hogy egy jobb erkölcsi értéke van az embernek. És iskolában is támogatott dolog lett azért, hogy az, az értéklen, mert erkölcsileg erkölcsesebbek a gyerekek, ha mégis hittanom, vagy erkölcsönöm részt vesznek. De mit jelent nekünk a feltámadás? Pál, mond egy szereg olyat, hogy valamiképpen, hogy harcolok és teszek mindent, hogy valamiképpen eljussak majd a halottak feltámadására. Azt látjuk, hogy egy fontos célként ott volt mindig az életébe, hogy majd fel fogok támadni. És ha visszagondolunk Jobbra az ő életére, akkor, akkor fontos az látnunk, hogy, hogy Jobb tényleg nagyon gáz volt. Tehát, hogy lerobbanva, betegen, elvesztve minden vagyonát, a barátai ellene fordultak, a feleség ellene fordult, gyerekei meghaltak, és ott van egy igaz ember Jobb, aki igazából egy próbaatételem megy keresztül, És nekem a legfontosabb az, hogy ezt a kielentést el tudja mondani, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára meg fog állni ott az én sírom fölött, és én fel fogok támadni, és meg fogom látni őt. És hogyha ennek az ereje, a Balázs úgy imádtott, hogy a feltámadás ereje, ha ez a feltámadás ereje ott van bennünk, olvashatunk is erről a Bibliában is, hogy feltámadás ereje. Mit jelent ez, ez a feltámadás ereje? De ha gondolunk a mártírokra, akkor az egyértelműen láthatjuk, hogy ott működik a feltámadás ereje. Hogy láthatunk olyan embereket, akik, akik ma felemelt kézzel, vagy fej mögé tett kézzel megállnak, és ha csak annyit mondanák, hogy én megtagadom Jézust, életben maradnának katonái ezt sorba teszik. És mit jelent az ő életükben a feltámadás ereje? Valami nagyon magos pozícióban van. Hogy tudom, hogy meg fogom látni az Istent. Tudom, hogy fel fogok támadni. És amikor erre gondolok, akkor, akkor megpróbálok úgy gondolkodni, hogy ezek az emberek, akik így az utolsó pillanatban tudatosan az életüket adják a hitükért, mit gondolnak akkor, mikor látják, hogy a nyugati keresztények minden mást elé tesznek a feltámadás erejének. Mert ha hiszünk a feltámadás erejébe, akkor ez van az első helyen az életünkben. Akkor azt tesszük, ami odafel való. Akkor azért kezdünk el törődni. Akkor nem kell nekünk valaki mondja, hogy megtanultátok ezt az igét a vasárnap iskolán? Megtanulták, és tudjuk kívülről, és akkor valahogy, hogy is van, megváltom él, hanem tudom, hogy a megváltom élés, és az érdekel, ami odafent fog történni. És van itt mindenféle jó meg rossz dolog az életemben, de az az első, és azért küzdök is, azért teszek. Létezik, feltetem a kérdést, hogy létezik-e kereszténység feltámadásba vetett hit nélkül? 1 Korintus 15-ben azt olvassuk, hogy ha pedig a Krisztusról azt hízetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek, itt hívőknek érje ezt Pál, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása. Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való mi hitünk, idejárásunk, találkozásunk, minden. Akkor nincs értelme. Sőt, akkor még Istennek hamis, igehirdetői, tanúi lennénk. Ám de Krisztus feltámadta halálból. És ő lett az első zsenge. Ő lett a próba, hogy működik. Ő általa, ő miatt tudhatjuk azt, hogy működik egy örök életre való feltámadás. Ez nem olyan feltámadás, ahogy Jézus feltámasztotta a naini Nai ifjút, aki azóta már régen meghalt, hanem ez egy olyan feltámadás, amivel mi örökké élünk. És ez egy csodálatos dolog. És hogy mondja a korintus Levél, azt is, hogy mert ember által van a halál, az ember, ott a magára hagyott ember, Jézus Krisztus által van, a halottak feltámadása. És mekkora dolog ez. Mert ahogyan Ádámban minnyáján meghaltak, hogy Krisztusban minnyáján Életre kelnek. És lesz feltámadás. Úgy is mondhatnám, hogy ha tetszik, ha nem. Mert azt mondja a Biblia, hogy van, aki örök életre, van, aki pedig ítéletre fog feltámadni. Azt gondolom, hogy értelmetlen arról beszélni, hogy, hogy van-e feltámadás nélküli kereszténység. Sajnos van. Abba a hitbe, igazi hitbe, hit nélküli én nagyon sokkal találkoztam sajnos, vallásos emberekkel, akik kereszténynek mondják magukat, és abszolút nem hisznek, és nem is gondolnak arra. már pedig, ha hiszek abból, abban, hogy van örök élet, akkor azért fogok tenni, hogy nem mindegy, hogy örök életre, vagy pedig örök ítéletre fogok feltámadni. Nem mindegy a kettő. És ne engedjük magunkat megvezetni. Krisztusban vetett hitnek, miért fontos nekünk a feltámadásról beszélni, a feltámadásról igét hirdetni. Az, az apostoloknak ez volt a legfontosabb üzenete, hogy a halottak fel fognak támadni. Örök életünk lesz. Jézus Krisztus legyőzte a halált. Ez az üzenetünk? Fontos erről beszéljünk? Fontos, hogy ez ott legyen a szívünkben? Ez a hitünk alapja. Ugye ezt a vasárnapat úgy szokták nevezni, hogy Tamás vasárnap, de hát nem mertem így elnevezni itt, mert van több Tamásunk is, és ők nem Tamáskodnak. De a Bibliában olvasunk egy Tamáskról, aki megtanul Tamáskodni, ha, vagy jól nevezték el ezt a kifejezést. természetes azt olvassuk, hogy azt mondja neki Jézus már mire végre. Hitt Jézusba azért, mert látta. De előtte azt mondta, hogy ha én nem látom a saját szemémmel, nekem mondhat bárki bármit. És amikor odament, azt mondta neki... Jézus, mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És boldogok vagyunk, hogyha ha hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk abban, amit ő tett, értünk. Hogyan lehetséges ez? Ahogy olvastuk az előbb, és ahogy láthattuk, Jézus Krisztus vére eh, elégséges volt ahhoz, hogy a feltámadás létrejöjjön. Egyszer hallottam egy ígéptanítást erről, és nagyon megdöbbentett a zsidókhoz írt levélből. Zsidókhoz írt levél 13-20. A békesség Isten pedig az, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézus Krisztust, a jók nagy pásztorát. Ha megfordítjuk ezt az igét, akkor azt látjuk, ha Jézus Krisztusnak a vére nem lett volna tökéletes, akkor Jézus nem támad volna fel a harmadik nap. De Jézus feltámadta a harmadik nap. És ez a tökéletes vér, ez tökéletes volt arra, hogy elfedezze a mi bűneinket, hogy megbocsátást nyerjünk, és tökéletes volt arra, hogy ráolvasva az ő fejére, elvigyem ő bűneinket, és bűn nélkül föltámadjon. És mi pedig, ahogy majd fel fogunk támadni, bűn nélkül fogunk feltámadni, ahogy Jézus úgy támad fel. Ő magára vette a bűneinket, az összes bűn magára vette, úgy halt meg, és bűn nélkül támad fel. Mi a saját bűneinktől megszabadulva, bűn nélkül, egy bűn testbe fogunk feltámadni. Ezt is jelenti azt, hogy első zsenge Jézus Krisztus hogy bűn nélküli, örök életre fogunk feltámadni. És mekkora kegyelem ez. És azt gondolom, hogy kulcskérdés. Kulcskérdés, hogy, hogy mi hogy gondolkodunk a feltámadásról. A mindennapi életünket meghatározza, hogy mi hogy gondolunk a feltámadásról. A szolgálatunkat, az elhívásunkat, az odaszánásunkat, a beszédünket, a viselkedésünket, egyáltalán az életünket, a döntéseinket, befolyásoló, tényező, hogy mi hogy gondolunk a feltámadásra, és hogy hiszünk benne. És valóban ez egy fontos dolog, és azért is fontos, mert Jézus Krisztus ezért halt meg. Ez az evangélium üzenete azért halt meg, hogy feltámadhass örök élete. Ha csak János 3.16-ra gondolunk, azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy szülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, örök élete legyen. Hogy legyen egy olyan lehetősége, hogy feltámadva, Egy olyan testben, ami örök életig élhet, örök élhessünk. Szeretnétek örök élni? De nem ezen a földön. Nem a nyomorúságban. Nem abban, ami éppen nehézségben benne vagyunk, ahogy öregszünk. Hanem egy olyan testben, ami nem fog öregedni. Nem kell ilyen különböző szerek után nyúlni, meg, meg hinni hókuszpóba, meg stb. Hanem valóban örök életünk lesz. És valóban nem fogunk öregedni. Ez a nőknek is egy nagy kegyelem. Legalábbis a hitüknek. Mert mi néha elhiszük, hogy mi nem öregszünk férfiak, pedig mi is. De az a test majd nem fog öregedni. Amen. Nagyon fontos az, hogy higgyünk a feltámadásba, mert ez a kereszténységünk alapja. Az Abcsel 4.33-ban azt olvassuk, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Ez volt az új, abban, ez volt az új dolog a hirdetésükben. Elmentek a zsinogógába is, beszéltek, de ez volt az új, hogy Jézus Krisztus jött egy ember, aki Isten volt, aki meghalt a bűneinkért, és ő feltámadt. Meghalt és feltámadt. Addig egy csomó minden történt, csoda történt, de történt valami. Jézus Krisztus feltámadt. És fontos, van, fontos azért tudnunk, hogy Megismerjük a feltámadás erejét, mert ebbe erő van. Hogyha éppen a legnagyobb nehézséggel küzdünk, lehet, hogy nem akkorával, mint jobb, de lehet, hogy amilyenket sokkal nagyobbnak is látjuk, és lehet, hogy sokkal nagyobb is. De akkor is a feltámadás erőt tud adni. Feltámadásba vetett hit erőt tud adni. És fontos, hogy ezt így e, tegyük a mi életünkben. 1 3.1.4-ben azt szóvasjuk, Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. Ha hiszünk a feltámadásba, akkor ennek van egy következménye. Akkor mi elkezdünk az odafenn valókkal törődni. És elkezdünk átalakítani mi életünket. És elkezdünk olyan döntéseket hozni, amik utána visszanézve teljesen egyértelműek. Teljesen logikusak. És felmerjük adni azokat a dolgokat, amikhez így ragaszkodtunk, mert meglátunk egy sokkal fontosabbat, és egy sokkal biztosabb alapot az életünkben. Azt, hogy nem ez a földi élet a fontos számunkra, hanem, hogy mi lesz velünk. Mi élünk a legnagyobb jólétbe itt Európába, meg Amerikába, de ez a világnak egy nagyon kicsi része. És mi aggódunk a legtöbbet. Mi félünk a legtöbbet, és mi gondolunk a legkevesebbet az odafen átlagba. Mi bízunk a legkevesebbet? Hogy van ez? Pál azt mondja egy helyen, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni. Én még éltem a kommunizmusba, a fiatalabbak már nem, és annak is egy jobb fajtájában, mert Nem itt voltam, hanem Erdélyben. Jobb fajtát értsen ról. <kül> És azt láttam, hogy a keresztények, igaz, a megtért hívők, azok nagyon odaszántak voltak. Azok képesek voltak étnap alá téve evangélizálni. Minden embernek elmondani az evangéliumot. Csak térjen meg valaki. Csak mondja már azt, hogy mi történt bennem. Azért, mert a Földön nagyobb nehézség volt, és mertek az oda felvalóra kattörődni. És egy picit elgondolkodtam azon, hogy hol van ez a mi életünkben. Most még csak nem is üldöznek ezért. Most még csak nem is fog senki kirúgni a munkahelyünkről, azért, mert beszélünk Jézusról. Történek ilyen dolgok, de, de nem ez az átlag. És mégis mindennel el vagyunk foglalva, ahelyett, hogy arról tennénk bizonyságot, vagy megmentenénk néhány embert, mert tudjuk azt, hogy vége lesz a világnak. Fontos, gondoljunk a feltámadásra, mert tudjuk, hogy vége lesz, ha tetszik, ha nem, az én életemnek mindenképpen, de a világnak is vége lesz, és majd egyszer oda fogunk állni, az Isten ítélés széke előtt, és valóban annak az időpontjáról nem tudunk semmit, azt mondja Tesszolnik a levél, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úrnapja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós használó, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket? Hiszen valamennyien a világosság és a nappalfiai vagytok, nem vagyunk az és sem a sötétségért, akkor ne is aludjunk, mint a többiek. Akkor hozzunk egy döntést, hogy én nem akarok mostantól aludni, hanem ezt az üzenetet magamével akarom tenni, és elkezdem kutatni az igét, hogy mit jelent nekem a feltámadás ereje. Foglalkozok vele, és azt teszem az első helyre, ha Jézus Krisztus hozott egy olyan áldozatot, hogy meghalt, én értem, és feltámad, akkor én langyos hívő életet élek, és csak úgy tengeklengek. lengek. Vagy mit jelent nekem a feltámadás ereje? Vagy elnézem azt, hogy a szomszédaim el fognak kárhozni. Vagy elnézem azt, hogy a barátaimnak, Nincs üdvössége. Vagy elkezdek beszélni, tenni, elkezdek igazán hinni benne. Hm. János 5.24-ben azt olvassuk, hogy az igazak feltámadnak örök életre, mind akik átmentek a halálból az életre. Az 5.29-ben végig azt olvassuk, hogy a gonoszok, Feltámadnak az ítéletre. És nem ott fog eldőlni, hogy melyik oldalon állunk, hogy melyik oldalra fog állítani bennünket Jézus, hanem ez már most eldőlt az életünkbe, hogy mi melyik oldalon fogunk állni. Vagy most még eldőlhet az életünkben, hogy mi melyik oldalon fogunk állni. <kül> Hadd olvassam fel ezt a jobb <kül> igélyet még egyszer. Mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én borom felett megáll és az én testemet megrágják is a férgek. A testemben látom meg. Én látom meg. Én fogom meglátni az Istent. Legyen egy ilyen erős bizodalmunk és hitünk Jézus Krisztusba. Én ezt kívánom most. Amen. Amen. Szeretnék így imádkozni. Értünk a gyülekezetért, hogy Isten újítson meg bennünket a feltámadásba vetett hitben. Újítson meg bennünket abba, hogy legyen erőnk bennünk. Kérlek, álljatok fel nyugodtan és, és imádkozunk így Menjél, atyánk, oda megyünk eléd is, és szeretnénk megvalani azt, hogy hiszünk benned. Megvalljuk azt, hogy szükségünk van a megváltása. Köszönöm azt, köszönjük azt, hogy meghaltál a mi bűneinkért. Felvitted a kereszten, felvitted a fára a mi összes bűnünket, az én bűnömet felvittad a fára. De hát, Jézus, köszönjük azt, hogy a te véred kifolyt értünk, és valóban az mi atyánk, Amennyi Atya igazként láthat bennünket. hozzát kiáltunk Istenünk, hogy légy, ami Úrunk, vedd el a mi bűneinket. És köszönjük azt a másik képet, amit már elénk tártál, hogy te magadra vállaltad valóban a bűnt, és elvitted. Az a bűn, amit megvallottunk, az már nincs köztünk. Megszabadulhattunk. Kielenthetjük hogy Jézus vére által szabadok vagyunk. Igazi szabadságban élhetünk. A bűn nélkül élhetünk. És köszönjük azt, hogy hihetünk benned. És megvalhatjuk most jóból együtt, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él. És utoljára az én porom felett megáll. És történjen bármi velünk. Történjen bármi velem. De a végén megláthatlak téged. Megláthatunk téged. És köszönjük azt, hogy van ma lehetőségünk arra, hogyha még nincs biztosítva a mi életünk, és nem Tudjuk, hogy melyik oldalra állunk, akkor van lehetőség ma dönteni melletted Jézus, és szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, szeretnénk megújulni benned, szeretnénk kijelenteni azt, hogy akarunk változni. Akarunk ennek a feltámadás erejével élni. És kérlek téged, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és törzs be a te szellemeddel, Uram, törzs be úgy is meg a mi lelkiismeretünket, hogy lássuk azt, hogy mi a te terved a mi életünkkel, hogy járjon át a feltámadásnak az ereje. Járjon át a Te Uram, és merjük azt meglátni, hogyha igazán hiszünk benned, ha igazán oda szenteljük a mi életünket, ha igazán hiszünk a feltámadásba, akkor mi mindent kell, hogy átformáljon a mi életünk. Valóban énekeltük, hogy átformálata a jelenléted. De van olyan dolog, amit mi kell, hogy átformáljunk. Mi kell döntést hozzunk az életünkben, hogy átformáljunk, és te az első helyre az életünkben. És kérjük a te bocsánatot mindazért, ami mulasztás van az életünkben és szeretnénk megállni előttet, Jézus, és megvallani, hogy hiszünk benned, és megerősíteni a mi hitünket, hogy igen, én tudom, hogy az én megváltom él. Amen. Amen.